أشهد أن illallah إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها amanu آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم foshoru al-umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar amma ba'd hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an alhamdulillah kita bersyukur pada siang ini kita bisa kembali mengadakan aktivitas ta'lim di tempat ini InsyaAllah akan kita bacakan pada kajian kita Pada kesempatan ahad seperti ini Satu kitab yang berjudul Sifatul Mar'atis Salihah Sifat Wanita Yang Salihah Kitab ini ditulis oleh Syekhah Ummu Abdullah. Bintu Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i Salah seorang atau salah satu putri Dari Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i Salah satu karya yang sering dikaji Adalah yang berjudul hmm, Yang biasa dikaji Mu'abillah Kita apa-apa? Dah lupa lagi InsyaAllah kitab ini akan kita baca dalam kesempatan kita kali ini Pembahasan tentang maratu salihah Sifat-sifatnya dan ciri serta pengaruh Yang akan diharapkan, dilahirkan dari seorang wanita yang salihah Ditulis oleh beliau dalam kitab satu ini bila ini saya ingat kitab yang biasa dibahas Nasihati Lin Nisa Bila tulis kitab Nasihati Nasihatku bagi wanita Ini terjemahan ke edisi Indonesia Bila juga menulis kitab yang lainnya Berjudul sifatul maratul salihah Sifatnya Orang seorang wanita yang salihah Kita masuk kepada pembahasan pertama Yaitu tentang definisi salih definisi salih seperti apakah orang yang dikatakan salih dan tentunya masuk padanya pula salihah kalau salih seorang laki-laki yang salih kalau salihah seorang wanita yang salihah kalau salihin as-salihun atau as-salihin adalah Kaum laki-laki yang saleh Ataupun as-salihat Ini para wanita-wanita yang salihah Disebutkan kalimat as-salah Secara bahasa naqidul fasad As-salahu Secara artinya secara bahasa adalah baik Lawan kata buruk atau jelek, ini asalah. As Warajulun salihun fi nafsihi, muslihun fi amalihi wa umurihi. Seorang yang saleh, maka akan baik pada dirinya dan akan baik pula pada peringe perbuatan dia. Ini yang namanya Soleh nah, Sehingga orang yang Soleh Adalah seorang yang Diwujudkan Secara nyata Pada diri dia Dan secara nyata Pada amalia Terhadap kaitannya Dengan orang lain Barulah orang itu dikatakan orang yang Soleh Sehingga tidaklah soleh itu Hanya sekedar Bagian hati saja Artinya main kok Tapi perbuatannya jelek Itu tidak mungkin terjadi Demikian pula dengan wanita yang Salihah Wanita yang salihah itu adalah Seorang wanita yang Dia salihah Pada diri dia Akidah dia ya Tutur kata dia Perbuatan dia Anggota tubuh dia dia dengan Allah Azza wa Jal baik Demikian pula dia salihah Dengan Pihak yang lainnya Di luar dari dia Sehingga ur urusan dia Semuanya adalah baik Ini dikatakan Al-imam al, al Khalil bin Ahmad Dalam kitab al Al-A'in Al-imam Al-Qadiyyad Mendefinisikan pengertian tentang salih Demikian pula dengan salihah Dalam kitab Masyarakat Anwar Disebutkan ucapannya beliau Al-rajul salih Seorang laki-laki yang salih Adalah Al-qaimu Bima yalzimuhu Min hukuki rabbihi wa ibadatihi Kata beliau Orang yang saleh itu adalah orang yang menjalani hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Hak-hak Allah yakni peribadatan kepadanya. Termasuk dari hak-hak Allah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik Antara manusia dengan manusia Manusia dengan lingkungan Sehingga setiap kita Mentati perintah Allah subhanahu wa ta'ala Beribadah kepadanya Mentati Allah azza wa jal Bentuk mentati Allah Dengan mencontoh Nabi alaih salatu wassalam Bentuk ketatan kepada Allah Dengan kita berbuat baik kepada Sesama kaum muslimin Jangan merusak di muka bumi ini Semakin kita menjalankan perintah Allah Azza wa Jal, itu adalah rajulun saleh, Orang yang saleh. Seorang wanita, setiap dia memperhatikan hak-hak Allah Azza wa Jal mentatinya, termasuk di antara ketatan kepada Allah Azza wa Jal adalah perintah untuk para wanita mentati suaminya. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Para wanita mendati para suaminya, memperhatikan anak-anaknya, tanggungjawab dalam merawat rumah tangganya. Maka ketatan seorang wanita kepada suami, seorang wanita mendidik anak-anaknya, menjaga kebersihan mereka, merawat mereka, menjaga kebersihan rumah tangganya, rumah suaminya. Begitu itu semuanya adalah bentuk kesalehannya dia. Karena dia melakukan itu atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita itu disebut dengan wanita yang salihah. Bisa dipahami hadirin? Dia sendiri memperhatikan salat-salatnya, memperhatikan hak-hak Allah yang ada pada dia berkaitan dengan apuasannya uh, berkaitan dengan zakatnya berkaitan dengan berbagai macam maka dialah disebut sebagai laki-laki dan wanita yang Salih dan salihah قال الإمام النووي berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Tahriru Al-Fadli sebutkan dalam halaman yang ke-71 ucapan al-imam Ishaq az-Zujaj Al qala Abu Ishaq az-Zujaj wa sahib al-maṭā' liṣ-ṣālih huwa al-qā'im bi mālay min ḥuqūqillāhi ta'ālā wa imam Abu Ishaq mendefinisikan orang itu dikatakan Salih dan dikatakan ṣāliḥah apabila dia melakukan hak-hak Allah dan menjalani hak-hak sesama hamba jadi baiknya dia kepada Allah Azza wa'alaikum dengan melakukan berbagai macam perintah beritanya dan meninggalkan larangannya dan juga itu terwujud pula kesalihan itu antara dia dengan hamba-hamba Allah yang lainnya hubungan dia dengan muslim hubungan dia dengan non muslim hubungan dia dengan kerabat nasab hubungan dengan kerabat yang jauh hubungan dengan tetangga hubungan suami istri, orang tua kepada anak anak kepada orang tua kita terhadap pemerintah kita ini semuanya ketika kita menjalaninya sesuai dengan yang Allah ribai maka di saat itulah kita berarti orang yang saleh Semua para nabi <coughs> disebutkan dalam banyak ayat nanti kita akan bacakan beberapa, beberapa di antaranya Allah sebutkan mereka adalah minas salihin dari orang-orang yang saleh dan yang mengikuti para nabi juga termasuk dari para salihin. Sunya kalimat saleh ini cakupannya luas. Ya? Huh? Satu sifat yang dimiliki oleh seorang yang melakukan hukuk Allah dan hukuk al-ibad Mencakup padanya para rasul, para nabi, para syuhada, para salih Orang-orang yang taat kepada Allah masuk pada lafad salih Kalau wanita disebut salihah. Sehingga kalau kita menginginkan Memiliki anak yang salih kita menginginkan memiliki putri yang salihah. Didiklah dia dengan pendidikan agama. Sehingga putra-putri kita memahami hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan dia mampu mengamalkannya dalam kehidupan dia. Dan dia pun dididik untuk mengenal hak-hak sesama hamba. Maka dia akan menjadi yang menjadi orang yang saleh dan salihah nanti akan ada satu bab khusus tentang hal itu untuk menjadi saleh dan salihah mustahil tanpa mengerti ilmu agama hal yang sangat erat sekali kenapa para nabi minas salihin termasuk dari orang-orang yang saleh, karena mereka mengerti ilmu Kenapa orang-orang yang mengikuti para nabi tersebut di zamannya disebut minas salihin dari kalau orang-orang yang salihin dikarenakan yang mengikuti di zaman itu di atas ilmu yang diajar oleh para nabi-nabi tersebut. Adapun yang tidak mengikuti jejak langkahnya para nabi di zamannya masing-masing tidak dikatakan sebagai orang yang saleh. Ini sebagai dalil. Kalau kita ingin diri kita saleh, kita pengin istri kita salihah. Hah. Ya. Ning dengan istrinya salihan apa sanes? Ya utupen jenengane uti hmm. Tapi kita pengin istri kita memiliki sifat-sifat wanita yang salihah. Mutlak wajib bagi Anda mengajari ilmu. Kalau tidak mampu ajak taklim Supaya mendapatkan ilmu. Amun yun dengan trok. Ya, singlah nak ngaji, singlah itu nak ngumah. Begitu antum pulang di tangan imiki ngaji apa, bi. Waduh kelalem. Ya. Harus. karena kesalihan Mustahil. Tanpa mengerti tentang ilmu agama. Ilmu yang syar'i. I. Ilmu agama itu ekonomi di zaman sekarang ini harus betul-betul memilih selektif, hati-hati dalam mempelajarinya. Karena banyak ilmu yang di atas namakan agama Islam ternyata itu ilmu yang bid'ah. Ilmu yang bukan dari wahyu Allah Azza wa Wajalla itu tidak menimbulkan saleh. Nampak kelihatan dia alul ibadah. Tetapi dia melakukan bid'ah-bid'ah Bukan hak Allah yang ditunaikan oleh dia Tetapi hal yang menyimpang dari hak Allah Yaitu bid'ah-bid'ah Maka bukan shaleh itu Ya, Memegangi ini Apa pak? Ya. Kemudian sambil bin ini Sampai sekian ribu Ini ku shaleh buatan pak? Orang menganggap itu shaleh Dikir sampai sekian ribu Ya, Itu ketika tidak ada syariat itu bukan saleh. Jangan salah faham penampilannya agamis padahal dia'lul bityah atau ahlul batil. Dikatakan saleh, jangan. Sehingga definisi tadi, camkanlah untuk menjadi saleh dan salihah. Kita harus mengerti hal yang Allah ridhai untuk kita lakukan secara syar'i. Jangan sembarangan. Karena banyak orang yang menganggap soal itu, ya, bisa hilang soleh. Karena wiridan siapa? Kebal senjata soleh. Ujian ilmu nisfuur. Kebal senjata soleh. Salah itu semuanya bukan termasuk dari pembahasan yang kita inginkan. Jadi bukan hanya dilihat dari sisi penampilan. Tetapi dari sisi. Dia mengerjakan hukukullah. Hukukullah sesuai dengan syari. Ya. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Al-anbiya. Hum minas salihin. Para nabi dan para rasul. Mereka termasuk dari orang-orang yang salihin. Balhumm darwatus salihin. Bahkan mereka adalah puncaknya kesalihan. Puncaknya. Setiap Rasul di zamannya masing-masing orang yang paling saleh. Nabi di zamannya masing-masing orang yang paling saleh. Untuk kemudian menjadi takaran bagi kaum tersebut untuk menjadi salihin dan salihat. Di umat kita ini umat, umat Islam umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling salih adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjadi takaran bagi umat ini. Apakah kita termasuk orang yang salehin? Apakah para wanita wanita kita termasuk solihat? Takarannya adalah beliau. Ini kaidah yang tadi kami sampaikan di depan. Kaidahnya itu. Ya, kaidahnya adalah itu bukan dari sisi yang lainnya. Sesuai dengan nabi, semakin anda sesuai, maka semakin anda saleh. Semakin putri-putri kita memiliki ilmu sunnah dan dia melaksanakan sesuai yang sunnah, semakin salihah. Berhasil berarti pendidikan dari sini ya, muslimin. Target pendidikan kita adalah itu. Mendidik putra-putri kita menjadi saleh dan salihah. Salihin dan salihah. Jangan antum anggap anak kulajan gagal limondok. Kenapa sih? Hafalannya limang jistok limang jus gagal, mutton mak. Kalau limang jus gagal, kain jenengan gagal ke berapun mak berarti. Kain jenengan si mutton apa lapupun. Ya. Artinya jangan antum anggap keberhasilan sebuah pondok itu ketika muridnya hafalannya banyak semuanya. Banyak itu fatul minallah tambahan kenikmatan. Karena tidak semua anak mampu. Untuk menghafal dalam jumlah yang banyak. Program pondok. Bertahap demi tahap. Mengantarkan anak tersebut. Untuk menjadi hafid 30 juz. Dibikirlah pondok. Dibikirlah program. Ada silabus. Ada kurikulum. Ada macam-macam. Dan mereka mengantarkan putera-puteri kita. Menjadi orang yang alim. Dan alimah. Tetapi tidak semua anak punya kemampuan untuk bisa hafal sekian sekian sekian dalam jumlah yang banyak. Apakah itu sebaga kegagalan? Tidak. Tarjat kita anak kita yang mengerti agama, dia beribadah kebaruan dengan baik, ahlaknya baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Lailatul Qodsiah, salam, manhajnya benar, dia bermuamalah dengan orang lain baik. Ini sudah tarjat yang paling bagus. Menjadikan dia sebagai orang yang saleh. Bisa dipahami hadirin? Ini. Kalau dia sudah saleh Ibadahnya baik. Kemudian dia pandai. Memiliki hafalan yang banyak. Itu Alhamdulillah. Lebih lagi dan lebih lagi. Begitu bisa dipahami hadirin ya. Jangan sampai untuk mengatakan. Bocahku. Orang bisa ngajar. Berarti gagal. Oh tidak Pak Akidahnya anakmu Sudah baik Maka itu modal untuk menjadi orang yang saleh. Kalau Allah Azza Wajalla, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Dalam beberapa ayat Di antaranya dalam surat Ali Imran Ayat yang ke-39 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman وَنَادَدْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَّلِفِ الْمِحْرَابِ أنَ اللَّهِ بَشِرُكَ بِيَحْيَا مُسَدِّقًا بِكِ مُسَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًا مِّنَ السَّعْلِحِينَ فَنَادَدْهُ الْمَلَائِكَةُ maka malaikat memanggilnya yang ini memanggil Zakaria dalam keadaan beliau berdiri Yusalli fil mihrab Salat di mihrab Anallah An Malaikat memberitahukan Bahwa seseorang Allah subhanahu wa ta'ala Yubashiruka bi Yahya Memberitahukan kabar gembira Akan datang Anak Dari keturunan muwaih zakariya Ya'ni anak Menjadi anak muwaih zakariya Allah berikan pada beliau anak yang bernama Yahya Musaddikum bikalimatin minallah Lu adalah seorang yang membenarkan kalimat Kalimat Allah subhanahu wa ta'ala Wasayyidan sebagai taqah Wuhasuran wa nabiyan Minas salihi Dari kalangan salihin Sebagai nabi Dari kalangan salihi Fifundu barakulafikum Nabi Termasuk dari orang yang Salih Demikian boleh disebutkan Dalam surat yang lainnya Dalam surat Ali Imran Ayat yang ke-45 Atau 44 sampai 45 Allah berfirman tentang Isa Ith qalatil malaiikatu Ya Maryam Innallaha yubasyuriki Bikalimatin min Allah Bikalimatin minhu. Ismuhu almasif Isa Ibn Maryam Wajihan fi dunya wal akhirah Wa minal muqarrabin Ketika malaikat berkata kepada Maryam wahai Maryam sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira Kepadamu akan kelahiran Seorang anak Yang bernama Isa ibn Maryam Wajihan Seorang yang mulia Fi dunya wal akhirah Di dunia di akhirat Wa minal muqarrabin Dan dari kalangan hamba-hamba yang Didekatkan kabar Allah Subhanahu Wa Taala. Yuaklimu Nasefil Mahdi wa Kahla, wamilal Salihin. Di antara mengizatnya Nabi Isa Alaihi Salatu Wasalam, beliau adalah seorang nabi. Dia berbicara dengan manusia di kala setelah barusan dilahirkan, masih bayi, masih bayi sudah bisa berbicara. Ya. Ucapannya adalah uh, disebutkan di sini. Uh, kita tidak melebarkan pembahasan. Wamin salihin Isa termasuk dari kalangan salihin. Sehingga orang-orang yang ada di zamannya Nabi Isa yang mengikuti ajarannya Nabi Isa itu disebut dengan apa? Salihin. Nabinya terdepan dalam saleh, dalam kesalihan di waktu itu, pengikutnya di belakang. Begitu sepanjang masa. Demikian pula di zaman ini atau di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu beliau orang yang paling saleh. Tidak akan ada satupun manusia yang kesolehannya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan pula dalam surat yang lainnya. Surat Al-An'am. Yang mengumpulkan beberapa nama-nama Nabi. Nama-nama Rasul. Kemudian diakhiri dengan kalimat Kullum minas salihin. Semua itu dari kalangan orang-orang yang salihin. Kita bacakan. Watilka hujatuna. Atainaha Ibrahim ala kawmihi Narfa'u darajatim mannashaa Inna rabbaka hakimun alim Itulah hujjahnya kami Kami berikan kepada Ibrahim Dalam dialog dengan kaumnya Untuk bisa mematahkan kesyirikan kaumnya Maka Allah berikan hujjah ilmu kepada Ibrahim Untuk disampaikan kepada kaumnya Narafa'u darajat kami akan tinggikan derajat-derajat orang yang kami kehendaki. Bagaimana Allah meninggikan derajat seseorang bil ilmi? Dengan Allah berikan ilmu agama kepada dia. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya rabb Maha Hakim dan Maha Alim. Wa hadna kami berikan kepada Ibrahim anak-anaknya Sebutkan di sini Ishak, Wa Yaqub Kullan Hadina Semua itu Kami telah berikan petunjuk Menjadi Nabi Ha Wa Nuhan Hadina min qabl Nuh Kami telah memberikan petunjuk Dari semenjak zaman dulu Sebelum mereka Wa menduri yatihi Kemudian kami juga telah memilih dari keturunannya Nabi Nuh. Siapa? Dawuda. Wa Suleymana. Wa Ayyubah. Wa Yusufah. Wa Musa. Wa Harun. Ini disebutkan. Ini keturunan Nabi siapa? Nuh. Karena Nuh disebut sebagai Abul Bashar yang kedua. Nuh disebut bapaknya manusia yang kedua. Adapun bapaknya manusia yang pertama siapa? Adam alaih salatu wassalam. Semua manusia mati kecuali yang ada di atas kapalnya Nabi Nuh Dan Allah jadikan Semua yang ada di kapalnya Nabi Nuh Akima mandul kaum prianya Yang memiliki keturunan Hanya dari Nuh AS Sehingga kita sama-sama satu Mbah Nuh <tuh> ini dia. Nah, Nuh AS. Di antara keturunan Nuh. Disebutkan. Ada Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Ini semuanya. Bahkan disebutkan pula. Wa Zakariya, wa Yahya, wa Isa, wa Yasa. Kullun minas salihin. Itu semuanya dari kalangan salihin. Orang-orang saleh. Undur barallahu'alaikum Hikmah dimuat Diadi, diangkat Ayat-ayat ini Adalah dalam rangka untuk nilo, Contoh orang soleh Kalau kamu ingin jadi orang soleh Ikuti mereka Para ambia war-rusul Jangan berfikir ingin jadi soleh Ngokar apa dawek ya? Dengan cara bid'a-bid'a yang awur Semau hasratnya Bagaimana mungkin anda dikatakan Salih ketika anda menyimpang Dari orang yang dijadikan Sebagai contoh suri toladan Dalam kosalihan Di umat ini yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga alul bid'ah Apakah mereka salih? Tidak Semakin alul bid'ah itu Melakukan ibadahnya Itu semakin jauh dari sifat salih Wuh, padahal puasane mantap banget loh padahal sedakoe so akeh banget kowe kemesti min Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nahada perhatikan ayat ini sebentar katakanlah oleh Muhammad Nabi al-Shallatu wassalam ini adalah jalanku yang lurus Ini kesolihan Ini kebaikan Jalanku yang lurus Ikutilah oleh kalian jalan yang lurus ini Kemudian Allah menyatakan Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain Mengapa ya Allah? Kenapa kau tidak boleh mengikuti jalan-jalan yang lain? Fatafarrakubikum min sabilihi Karena jalan-jalan yang lain selain bimbingan Nabi Itu malah justru menjauhkan kamu dari jalannya Nabi Karena itu yang namanya bid'ah itu Semakin albid'ah beramal Semakin jauh dari siratal mustaqim. Ini dia Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasal al Basri atau yang lainnya Dimukilkan dalam kitab Lamudil Manthur, Masdada, sahabat bid'ah istihadan, ilahzadah min Allah buadan. Tidaklah alul bid'ah bertambah semangat dalam beragamannya, kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu, untuk menjadi saleh, wajib kita untuk apa? Pola dengan cara yang syari Sesuai dengan manhaj Yang diajarkan oleh Rasulullah Alayhi salatu wassalam Berarti Kegiatan kita Ta'lim dan ta'lim Itu usaha kita Untuk menjadi orang yang apa? Salih Membawa isteri Seperti itu Semangat antum harus. Membawa istri, ya. membawa anak para ulama. Ketika mereka datang ke majlis wajah dengan membawa anak, tidak masalah. Cuma dikondisikan dengan baik dan tertib supaya anak itu merasakan ini loh majlis salim. Dari semenjak mereka kecil sudah mengenal majlis salim. Masya Allah. Ini hal yang mengembirakan bagi kita. Di tempat kita Allah mudahkan Banyak kegiatan ta'lim dan ta'lim Itu semua sarana bagi kita masing-masing Untuk tetap Istiqamah di atas sunnah Dan menjadi orang yang salat Sepanjang hidup kita sampai Akhir kita, akhir hayat kita masing-masing Akan terdengar si fulan Bis ninggal Masya Allah dia ahli sunnah Terdengar si fulan mati Si Fulana meninggal akan terdengar kayak gitu tidak pak? Akan terdengar besok kalau kita sudah 80, 90 tahun takkan kepada barak ini. Dispadah, wis mati. Alhamdulillah mati di atas sunnah. Mengembirakan. Ya innalillahi nur jumun juga pak. Eh? Bukan gujung buyu gujung tu innalillahi wis mati. Tapi matinya di atas sunnah. Memiliki keturunan. Yang mengembirakan. Ini akan datang masanya nanti. Kurang lebih 40 tahun ke depan. Ini dengan umur pirasiki pak. 40, 40 tahun ke depan berarti 80. Ya mis buyutun tangannya. Pelakunya biangel. Tapi tak isi ngaji. Masya Itu yang kita harapkan. Yang berikutnya ikut muslimin. Penyebutan-penyebutan ayat-ayat yang banyak sekali. Yang menyebutkan bahwasannya Para Rasul dan orang yang mengikuti mereka Lah yang termasuk dari kalangan orang-orang yang Salihin Di antaranya dalam surat Al-Ambiyah Ayat yang ke-72 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahabna lahu ishaqa wa Yaqub Nafilatan wa kullan Ja'alna salihin kami berikan kepada Nabi Ibrahim keturunan Ishak dan Yakub. Semuanya itu kami jadikan sebagai orang-orang yang salihin. Juga disebutkan dalam surat Al-Mbiak. Ayat yang ke-86. Takkan Allah sebutkan tentang siapa? Disebutkan tentang Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub. Yang Allah uji dengan apa? Dengan berbagai macam malapetaka, beliau terkena penyakit kulit sampai orang tidak mau lagi bertemu dengan Nabi Ayub. Beliau diuji dengan kematian anak-anaknya mati semuanya, diuji dengan kemiskinan hartanya yang ada habis, istrinya yang sahliha yang menemaninya. Sampai istrinya dikisahkan Mencari nafkah Menjadi pembantu Karena suaminya sakit keras Ujian demi ujian yang luar biasa Sampai satu hari Nabi Ayyub Berdoa kepada Allah Azza wa Wa Ayyub Idh nada Rabbahu Anni masanya dur Wan tak arham rahimin dan ketika ayub berdoa memanggil Allah subhanahu wa taala Rabbnya Anima senya ya Allah aku tertimpa ujian dzur malapetaka ya Wan tak arham rahimin dan engkau adalah zat yang maha rahim sambil dikisahkan, Allah alam nanti dicak lagi kisahnya istrinya ini ya, bekerja bekerja sampai tidak bisa bekerja karena orang-orang mengkhawatirkan istrinya ini terkontaminasi dengan penyakitnya Nabi Ayyub alaihi menyedihkan sekali ya. dalam keadaan seperti itu Ayyub berdoa kepada Allah azza wajalla inni masyani dur aku tertimpa malapetaka ya Allah tertimpa ujian Wanda arhamur rahimin dan qodzalazat yang maha rahimin. Kisah dalam kisahnya ya, ya, nanti dicek kembali kisah yang dalam kitab-kitab para ulama. Fastajabna lahu. Dalam Al-Qur'an disebutkan maka kami kabulkan permohonan doanya Nabi Ayyub fakashafna ma min durr. Kami kemudian Uh, kasyafna, yakni kami hilangkan segala Madarat dan ujian yang menimpa beliau Tubuhnya menjadi baik Seketika Sampai istrinya ketika pulang ke rumah Bertanya mana suamiku Kepada Ayub yang sudah nganteng lagi nah, InsyaAllah Pangling Terus Allah berikan wa wa ahlahu. Kami pun berikan kembali keluarga dia Memiliki keturunan sama seperti yang sebelumnya, memiliki kekayaan sama yang sebelumnya, bis, mohmiz lahum sama dengan yang sebelumnya, masya Allah. Jangan kuat diuji kayak gini, bang. Hmm, hmm. Diuji kerepotan ekonomi sedikit aja, bising luntung, orang aji maning. Hm, masya Allah. Wahmeth lahumahum rahmatan min indina itu rahmah dari kami, wazikran lil abidin itu sebagai peringatan bagi para abidin kisah Ayub alaihissalam. Ya. Kemudian beliau sebutkan Allah azza wajalla lanjutkan wahai Ismail, Idrisa, wadal Kifli, kullun min sabirin kisah Nabi Ismail. Ini banyak disebut ketika Idul Adha ujian yang besar Allah timpakan berubah apa? disembelih oleh bapaknya sendiri. Siapa? Nabi Ibrahim. Hai kalangan jiningan, jangan berposisi seperti Ibrahim. Berposisi seperti Ismail kabur moton, Pak. <gur> kabur. Masa si anak Allah. Oh, oh, Wah, masa disembelih? Kabur. Tapi ujian Nabi Ismail masih kecil ketika diberitahukan oleh bapaknya Ibrahim ini inni araka yakni في المنام di mimpi beliau perintah tidak secara sorih perintah tidak secara apa? sorih nyata eh diperintah menyembelih putrinya sendiri tidak tetapi fil manam an yadba'uka aku mimpi diperintah untuk menyembelihmu wa Ismail. Fahmdur madha tara? Coba lihat olehmu Ismail. Apa pendapatmu? Masyaallah. Nabi Ibrahim sudah sangat percaya dengan keimanan Nabi Ismail. Ini anak pasti sabar. Kasih <tik> tahu aku konnye meleh ko ke priwe. Masyaallah. Allah sebutkan Ismail tadi Ayub, kemudian Ismail, Idris wa Dal-Kifli. Semua itu adalah dari hamba-hamba yang sabirin. Wadakhalnahum firahmatina. Kami masukkan mereka pada rahmah kami. Innahum minas salihin. Mereka semua itu adalah dari orang-orang yang salihin. Masya Allah ya kaum muslimin. Ini ayat-ayat yang begitu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Adalah memberikan... Takaran bagi kita kesalihan itu adalah ketika kita sesuai dengan para nabi dan para rasul. Dalam hal ini, yana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jangan pernah berpikir ingin menjadi soleh dengan model tapak. Ya, jaga kali. Ya. Kali siar dijagani pak. Jadi ulu-ulu. Jangan berpikir melakukan hal-hal seperti hanya sufi tirakat. Yang itu semua tidak syar'i. Kelihatan auranya tawadhu, tidak cinta harta.nya apa adanya. Itu bukan ciri minan saleh. Karena yang dilakukan olehnya sesuatu yang tidak syar'i. Kebanyakan orang menganggap soleh itu dari sisi itunya. Ya. Menganggap orang kalau degil, kucil, ya. orang tua itu soleh. Nah, hur itu. Ya. Bagaimana mungkin menjadi orang soleh? Tak pernah mandi, labang tidak terkena hadas besar, pak? Ya tidak? Ya, hadas besar tahu junub. Ya. Berarti dia tidak pernah bersenggama dengan istrinya. Kasihan. Hak istri adalah itu. Di antaranya hikmah dari menikah adanya hubungan badan. Ketika suaminya semakin dia menganggap dirinya soleh adalah semakin jauh dari istri, ini zalim, tidak suci syar'i. Bojone dianggurakan malah dingo wong liar. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini bukan syar'i meninggalkan istri tiga hari, tiga malam, tidak dikasih nafkah, tidak diperhatikan. Bahkan kalau tambah grit, tambah grit tahu pak? Gritnya naik sampai tujuh hari, sampai empat bulan, sampai meninggalkan istri demi dakwah katanya. Tanggungjawabmu pertama bukan umat, keluargamu pertama kali. Kuan fushakum, wahligum nar. Apakah yang seperti itu menunjukkan kesalihan? Tidak, wa'alhamdulillah. Karena Nabi tidak memerintahkan yang seperti itu. Dakwah diperintahkan. Ketentuan yang ditentukan oleh mereka seperti itu yang tidak ditentukan dalam syariat. Maka itu bukan kesalahan. Hah? MasyaAllah. Kemudian pembahasan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan pujian terhadap orang-orang yang saleh. Pujian terhadap orang-orang yang saleh. Di antaranya Allah sebutkan tentang dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma yuti'illah wa ar-rasula fa ulaika Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika Barangsiapa yang mentaati Allah dan rasulnya Maka dia akan bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah atas mereka dari kalangan para nabiin, para siddiqin, para syada dan salihin. Wahsul naulaiqarafika dan itu adalah sebaik-baik teman. Disebutkan sifat salihin mereka dipastikan oleh Allah subhanahuwataala termasuk Hamba-hamba yang telah diberi nikmat. Siapa mereka itu? Hamba yang sudah dipasikan di atas suratul musakkim. Suratul ahdina suratul musakkim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siapakah orang yang telah di atas suratul musakkim? Suratul ahdina an alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka. Siapakah mereka itu? minan nabiyyin wasy syiddiqin wa maka orang yang saleh dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini termasuk bagian orang yang dipastikan di atas siratal mustaqim kita tidak bisa menjadi nabi nabi sudah tertutup tidak ada nabi setelah beliau la nabiyya ba'di tidak ada nabi apalagi rasul tidak ada rasul sepeninggal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kemungkinan bagi kita adalah minas siddiqin atau syuhada atau salihin siddiqin itu kaum muslimin ini tingkatan yang tinggi syuhada salihin ini yang bisa mungkin kita untuk bisa apa meraihnya dan tidak disebut selain dari mereka Maka tujuan kita Menjadi orang yang saleh adalah tujuan yang tepat Allah tidak sebutkan orang yang kaya Yang jabatannya tinggi Yang hidupnya mewah Yang tanahnya luas Sawahnya luas Enggak Allah tidak sebutkan yang seperti itu Allah sebutkan As-salihin Sehingga orientasi pendidikan kita sekali lagi putra putri kita kita cetak itu untuk menjadi salihin seandainya Allah berikan nikmat kepada anak kita menjadi syuhada luar biasa menjadi sedikit minimalnya kita didik mereka bekali mereka dengan modal ilmu supaya menjadi salihin urusan hidup di dunia makan minum itu ditanggung oleh Allah Azza Wajalla. Nafnu nuzukum wa yahum. Kami memberikan rizki kepada kalian dan pula kami pula yang memberikan rizki kepada anak-anak kalian. Ini. Ya walaupun namanya rizki, ia dicari ada sebab-sebabnya. Ya, tidak kemudian kita duduk terus di rumah harus mencari asbab Allah akan berikan rezeki. Masyaallah walaupun mantan mumat. Hmm, hal yang lumrah. sesuatu yang belum ada dicari mumat. hal yang lumrah tapi Allah menjamin rezeki adapun kesalihan itu yang harus kita apa utamakan karena tidak tidaklah harta menjadikan anak saleh tetapi ilmu yang menjadikan anak apa saleh dan salihah Hakatakuh semin wanita di zaman sekarang ini kalau hanya semata mem mem memiliki harta ya, tanpa ilmu agama tidak akan menjadi sholihah jilbaban saja tidak ya, bahkan gonta ganti pacar di ya, mana mana punya pacar sehingga wanita lebih lebih banyak jumlahnya lebih mengerikan ke depannya Karena persaingan antar wanita itu lebih ketat. Ya maka mereka akan mengumbar aurat. Menggunakan apapun sarana mengait laki-laki. Bersaing ketat. Kalau tanpa adanya ilmu bagi mereka akan rusak. Hada mengerikan. ya Itu mengancam putri-putri kita ke depannya. Maka bekailah mereka dengan apa? Ilmu agama. Agar menjadi wanita yang salihah. Ya. Yang berikutnya kita masuk kepada penyebutan beberapa hadis. Banyak sekali ayat-ayatnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasalam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari kan Bukhari wa Muslim. Lo bersabda, awa ahadukum ila firashihi falyanqut firashahu bidakhilat izarihi." Apabila seorang di antara kalian hendak tidur, hendaknya dia bersihkan tempat tidurnya dengan ujung pakaiannya. Nah, ini dikebuti dibersihkan nah, tempat tidurnya. Fa in la karena dia tidak tahu apa yang ada di balik dari tempat tidurnya atau tempat yang akan dia pakai baik itu spray-nya atau apanya bersihkan bersihkan itu ya. kemudian nabi mengatakan sumayakul bismika rabbi wadatu janbi wa bika rafa'uhu in amsaktu nafsi farhamha in arsaltaha fahfadha mimma tahfad bi'ibadikas salihin ini doa bismika rabbi bismika rabbi dengan menyebut namamu wahai Rabbku. Wa jambi, aku letakkan punggungku, Yang nyerbahan Wa aku pun menyebut namamu ketika aku mengangkat tubuh ini bangun dari tidur. In amsakta nafsi farhamha, jika engkau tahan jiwaku, maka rahmatilah dia. Yani seorang itu ketika sedang tidur Allah berkehendak untuk mematikannya maka tidak dikirim kembali ruhnya maka mati. Ya. Barang siapa yang diberikan kembali ruhnya maka akan dia hidup di waktu pagi harinya dia bangun kembali. In arsalta hajkalau engkau mengirimkannya kembali jiwaku fahfadha maka jagalah lah jiwaku itu jiwaku itu dengan penjagaan engkau terhadap hamba-hambamu yang shalihi. Artinya Nabi memberitahukan kepada kita Di antara hamba-hamba yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah hamba-hamba yang Salihi Allah menjaga mereka Merat mereka Memelihara mereka ya, Nabi berdoa Agar supaya jiwa beliau Dijaga oleh Allah azza wajalla Sebagaimana Allah Menjaga keberadaan seorang hamba yang Salihin. Ini doa ketika mau tidur ya. Bismika Rabbi wa jambi wa bi karfau. In amsaqt nafsi f Rahmanha. arsaltaha, fahfuzha bima tahfuz bihi ibadika ibadika Salihin. Riwayat yang lainnya disebutkan orang yang saleh disiapkan surga yang sangat mulia sekali sebutkan lima bukhari dan muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an qala Allah jalla wa ala Allah subhanahu wa taala berfirman a'dattu li ibadi salihin aku telah siapkan aku telah siapkan bagi hamba hambaku yang salihin maka masuk pula salihat ya apa malailun ra'at Sebuah nikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata wala udhunun yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia wala khatara alqalbi bashar dan kenikmatan yang tidak pernah terbesit indahnya di benak-benak manusia nikmat ini hai kaum muslimin diberikan oleh Allah bagi siapa orang-orang yang salihin Maka mari kita berusaha mendidik kita menjadi orang yang salehin agar mendapatkan nikmat yang satu ini. Nikmat yang luar biasa yaitu al-Jannah. Satu kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, terdengar oleh manusia dan tidak pernah terasa di dalam dada manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Ar-Rasul al mengatakan "Faqrahu insaitum". Bacalah kalian firman Allah Azza wa Jalla, "Fala ta'lamuna ta ma ukhfiya lahum" min kurrati ayunin jaza am bima kam ya'malun tidak ada satupun jiwa yang tahu tentang balasan yang Allah sembunyikan bagi mereka bagi orang-orang yang salehin Allahu Allah, Allah. walhamdulillahirabbil alamin ini bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ke semuanya subhanaka walhamduka asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka